Олександр Довженко. Зачарована Десна. Дитячі спогади автора викликані довгими роками розлуки з землею батьків. Дуже гарно і весело було в нашому городі Мати Сашка нічого в світі так не любила Як саджати рослини в землю, щоб проростало Город переповнявся рослинами, що переплітались, душились Дерлися на хлів, на стріху, повзли на тин А гарбузи звисали з тину прямо на вулицю Як не їсися вишень, малини солодких, то ці Цілий день живіт, як бубон, у кущах смородини, бузини і ще якихось невідомих рослин Неслися кури нишком від матері, там було темно навіть у день, і ми боялися гадюки Хто з нас у дитинстві не боявся гадюки, так за все життя і не побачивши її ніде На погребні любив спати дід Семен Дуже схожий на Бога, який на іконі зображений із круглою сільничкою в одній руці, а трьома пучками другої, неначе збирався взяти зубок часнику. Дід у неділю любив урочисто читати псалтир, який мати крадькома спалила, бо ненавиділа діда і вважала його за книжника. Дід... Любив розповідати про старовину, а ми все слухали, розкривши широко очі, поки не повергались у сон у запашному сіні під дубами над зачарованою річкою десною. Дід любив сонце, під сонцем на погребній помер, усе життя кашляючи. За дідовим кашлем вгадували навіть погоду. Одного разу, тікаючи від дідового кашлю, я стрибнув з-під порічок прямо в високий і густий тютюн, що цвів, потім поліз по підлистям до огірків. наївшись огіркових пуп'янків, натрапив на моркву, яку любив більш за все. Оглянувшись, чи ніхто не дивиться, кинувся виривати цілий ряд – але вся була маленька. Тоді я посадив усю моркву назад. Хай, думаю, доростає. Але баба побачила моркву і почала проклинати, як любила проклинати все, що попадалось їй на очі. Кота, свиней, курей, поросят, пса-пірата, дітей, сусідів. А щоб ти зів'яв, був невігласе, як ота морквочка зів'яла від твоїх каторжних рук. Мат ти Божа, царице небесна, побий його невігласа святим твоїм омофором. Як повисмикував він з сирої землі у ту морквочку, повисмикуй йому, царице милосердна, і повикручуй йому ручечки ніжечки. Поламай йому, свята владичице, пальчики і суставчики, царице небесна, заступниця моя милостива, заступись за мене, за мої литви, щоб різ він не вгору, а вниз. І щоб не почув він ні зузулі святої, ні божого грому А в малині лежав повержений з небес маленький ангел І плакав без слід З безхмарного блакитного неба Якось несподівано упав він на землю І поламав свої тоненькі крила коло моркви Це був я тепер я грішний, бо вирвав моркву. Тоді в газетах ще нічого не писали про мої аморальні вчинки, хоч я добре пам'ятаю, що світ, якому я належав тоді, дуже гостро реагував на мій очайдушний крик на сковороді з картини страшного суду в хаті. Над хатою звилися голуби, кали кури, заскугикали поросята. Пірат гавкнув, а баба продовжувала проклинати мене, виспіваючи як колядку, «Не буде з тебе ні урача в полі, ні косарика в лузі, не дай Боже! Та ні косарика в лузі, ні купця в дорозі, ой, ні купця в дорозі, ні рибалочки в морі!» Потім я почав думати, що мені робити для поновлення святості. І вперше в житті вирішив творити добрі діла. «Не буду їсти скоромного цілий тиждень, носитиму дідові воду на погребню і почну ходити до церкви. Піду на вулицю шанувати великих людей, бо дід казав, що за це прощається багато гріхів. Піду знімати перед ними шапку і казати Здрастуйте. Узяв стареньку дідову шапку, аби було що зняти з голови для пошани. На вулиці сидів крамар Масій, перед яким я не хотів знімати дідової шапки, бо він і обдурював усіх у крамниці. Треба знайти людину для пошани. Згадав про сусіда діда Захарка, який курив такий лютий тютюн, що коло його обходили люди, кури й поросята, собаки оббігали городами, а невістка Галька спала в коморі. І цей слід тютюновий висітиме ще колись в моїх картинах про рідну землю, і морква житиме в картинах, і гріх, і бабині прокляття. А тим часом іду я, засмучений хлопчик, до старого коваля спокутувати перший гріх». Здрастуйте, діду, сказав я, знявши обома руками шапку, і швидко пішов далі. Дід мене не помітив, бо не відповів. Утретє пройшов повз діда, привітавшись, але той розгнівався Не дратуй мене, крутися тут, нечистий вас носить. У розпачі повернувся додому, ліг у човні на дідове хутро й подумав і нащо я народився на світ? Не треба було родитися. Який маленький лежу я в дідовому човні, і стільки вже знаю неприємних і прикрих речей. Як неприємно, коли баба клене, або коли довго йде дощ і не вщухає. Неприємно, як батько приходить додому п'яний і б'ється з дідом, з матір'ю або б'є посуд. Неприємно ходить босому по стерні, або сміятись у церкві, коли зробиться смішно. Неприємно дивитись на великий вогонь, а от на малий – приємно. І приємно обнімати лоша. Або прокинутись у досвіта і побачити в хаті теля, що найшлося вночі. Приємно їсти паску і крашанки. Приємно, коли весною вода заливає хату й сіни, і всі бродять, приємно спати в човні, в житі, в просі, в ячмені, у всякому насінні на печі, і запах всякого насіння приємний. Любив, коли скидалась велика риба в озері чи в десні на заході сонця, любив їдучи на возі з лугу, Дивитися, лежачи на зоряне небо, любив засинати на возі, і любив, коли віз спинявся коло хати в дворі, і мене переносили сонного в хату, любив скрип коліс під важкими возами в жнива, любив плескіт води весняної. Любив співи, дівочі, колядки, щедрівки, веснянки, обжинки, Любив гупання яблук в саду, при присмерку, коли падають вони несподівано в траву. Якась тайна і сум, і вічна неухильність закону Почувалися завжди в цьому падінні плода. Але більше за все на світі любив я музику клепання коси, Часом і досі здається, що й зараз, поклепай хто-небудь косу під моїм вікном, я зразу помолодшав би, подобрішав і кинувся до роботи. Я дуже любив косовицю. Давно все минуло, і вже ніколи не вернеться святість босоногого дитинства. І тютюн уже не зацвіте для мене поповими ризами, І не злякає мене страшний божий суд, Якщо вже не злякав людський. Одні тільки бажання творити добрі діла І зостались при мені на все життя. Повечорів мій день. Доглядали мене з малечку чотири мої брати. Лаврін, Сергій, Василько й Іван, Які дуже любили співати. Коли вони всі померли від пошисті в один день, люди казали, ото Господь забрав їх до свого ангельського хору. А глибину батькового горя можна порівняти лише з темною ніччю. У розпачі прокляв ім'я Боже і вигнав геть із двору попа. Батько був гарною людиною. Багато землі виурав, хліба накосив, вправно робив, любив жартувати. Тільки одяг носив негарний, безбарвний, убогий. Не люди нелюди з ухвалі, аби зневажити образ людини, античну статую укрили брудом і лахміттям. З образу батька можна було писати лицарів, богів, апостолів чи великих учених». Якось однієї ночі в нашій хаті Сталось дві радісні події. Народилася сестричка і померла баба. А яка ж то радість, коли вмирають прабаби, Особливо зимою в стареньких хатах. Батько дуже ненавидів всякий недостаток, Навіть саме слово «бідність» не вживав. Замість «моя бідність» він міг сказати «моє багатство». Наприклад, «Моє багатство не дозволяє купити мені нові пробачте чоботи». Жили ми в повній гармонії з силами природи. Зимою мерзли, літом смажились на сонці, восени місили грязь, а весною нас заливало водою. І хто цього не знає, не знає тієї радості і повноти життя». Весна пливла до нас з Десни. Іноді Десна розливалась так, що у воді потопали не тільки ліси і сінокоси, а й цілі села. Навесні ми з батьком і дідом рятували людей, Корів і коней. Якось навесні, напередодні Пасхи, була велика повінь. В один день затопило ліси, сінокоси, городи. На ранок усі вулиці були під водою. Тоді батькові наказали рятувати людей у селі Загребеллі, бо в нього човен на всю губернію і сам він мореплавець. Узявши несвячену Паску, батько пішов зі словами З весною вас з вербою, з водою, з бідою. У досвіта, коли стали підпливати човном до затопленого села, вся Загребельська парафія сиділа на стріхах з несвяченими пасками. Батько висловав, почуваючи себе героєм мореплавателем: "Вас, коде гамою з океанською душею, хати затоплені, худоба реве, коні по шию у воді, свині потопились, вода добралася до церкви, Нуло все село, тільки Ярема Бобер, який проповінь довідався ще зимою з поведінки мишей, розібрав на сінях стріху, побудував східці і на Великдень розговлявся з родиною на даху коло ясел в оточенні корови, коней, овечок і курей. А вся парафія на стріхах, у хатах соми плавають. Тим часом духовні особи, батюшка, дяк і Паламар, плавали на човні поміж хатами і святили паски й крашанки весняною святою водою і так потроху нахваталися на холоді по чарці, що вже й забули, якої співати. У гнівній розмові з батьком про Бога отець Кирило, похитнувшись у човні. Упав у воду, а з ним і дяк та паламар, викликавши сміх усього села Отак От сміятися зі святої паски, з самих себе, з усього на світі, на великдень, на стріхах В оточенні коней і корів, може тільки наш народ Загинуло моє село не від води, а від вогню Згоріло за допомогу партизанам Згоріла церква, переповнена людьми Люди, які не встигли втекти до лісу В очерети чи таємні партизанські нетрі Згинули Тільки печі, що довго біліли серед попелу Горів і я тоді в тім вогні Загибав усіма смертями людськими Звірячими, рослинними Палав, як дерево чи церква, гойдавсь на шибеницях, розлітався прахом і димом від вибухів катастрофічних. З м'язів моїх і потрощених кісток варили мило всередині ХХ століття. І сталося так, що я не стримався одного разу. І вигукуючи з полум'я бойові гасла і заклики до лютої помсти ворогам, гукнув «Болить мені!». Болить. Я страждав, бо художник. При спогляданні лиха здалось мені, що загибає не село моє, а весь народ. Чи може бути щось жахливішого в світі? Ніколи не треба забувати про своє призначення і завжди пам'ятати, що митці покликані народом для того, щоб показувати світові насамперед, що життя прекрасне, що само по собі воно є найбільшим і найвеличнішим з усіх мислимих благ. Косовиця того літа розпочалася пізно. Збори на косовицю проходили з клопотом і лайкою, з бідканням матері. Мовляв, сашка комарі з'їдять, або він утопиться в десні, упаде з кручі в прірву, косою заріжеться, впаде в яму в озерах чи натрапить на гадюку в лісі. Але на матері прохання ніхто не звертає уваги. Мати провуджає, дивлячись крізь сльози на дорогу, довго хрестить слід. І стоїть усе життя з молитвами, Щоб не взяла мене ні куля, ні шабля, ні наклеп лихий. На косовиці я не ходжу, а літаю, Ледве торкаючи слугу, радіючи красі природи, Ношу дрова до кореня, розводжу огонь, Чищу картоплю, ожину збираю косарям для горілки». Батько, дід і дядько згрібають сіно і починають ділити копиці, лаються, гукають, б'ються великими кілками, граблищами, держаками вил, тримаючи їх в обох руках, як древні воїни». У цих запеклих боях особливою відвагою й хоробрістю відзначався дід, який із гаслом Сибір, нашого царя, кидався в атаку, мов справжній отаман свого сінокосу, поки грижа не валила його під копицю, а потім замахувався на дядька Саміла сокирою. Ці страшні побоїща закінчувалися десь аж під вечір Проте завжди щасливо, після чого всі починали мирно вечеряти Перед сном дід розказував косарям про молоді свої літа Про чумацтво, про те, що колись річки й озера були глибші Риба більша і смачніша, ліси густіші, а комарі такі великі, як ведмеді я слухав ці розмови під дубами, і так мені чомусь робилося жалко, що світ споганіє, поки я виросту, і десна висохне, і рибу виловлять. Побачивши на воді човен із людьми з орла, батько розповідає, що то люди руські, а ми не руські, прості ми люди, хахли, ті, що хліб обробляють. Сказать би мужики ми. Колись козаки, кажуть, були, а зараз тільки зганяє залишилось. І з розмови батька з дідом Сашко розумів, що в давнину також було багато лиха і смутку. Погодою на Сінокосі років з півтораста завідувала фамільна ворона, яка вгадувала наближення дощу чи грому. Потім дід починав кашляти і позіхати, а ми всі, крім дядька Самійла, який був такий великий косар, аж сусіди звали його Самійло «Косар» чи просто «Косар», Падали, як сонні під копиці. Ворона знала кожного з нас, як облупленого, бачила, хто чого хоче. Вона причула, що мисливець Тихін Бобир хоче застрілити її з шомпольної рушниці. Тому перелетіла за дисну на високий дуб і накаркала такого дощу й грому, що погноїла усе сіно». Треба описати образ мисливця тихона з точки зору качок, що водились у нашому озері. О, вже кульгає, ач, хитається, добра б йому не було. А, рятуйте, цілиться. Бачите зараз бахне так, що пір'я з когось полетить. Ну, що ж тепер буде? Ой, пробочку, пропали ми. Тихо каченята, не хлюпайте, бодай ви повиздихали. А поки гряне той постріл, є час розповісти про Тихона з людського боку. Чоловік бідний, одна нога значно коротша, тонша, а тому все птаство впізнавало його ще здалека й ховалось у воду. Цього разу Тихон забув курок від своєї старовинної рушниці вдома. У лісі водилися їжаки, зайці, тхори, навіть леви Але дуже рідко і кому не розказую, ніхто віри не йме Якось пливемо ми з батьком до куреня. Кажу, явися на березі лев З'являється лев із кудлатою гривою коли човен підплив до нього Батько веслом ляснув по воді А лев як рикне Ми з батьком злякались А сам лев утік у лози Самому мені захотілося розповісти Самому мені захотілось розвести левів і слонів Бо телята й коні набридли Цей лев Утік із клітки під час аварії поїзда під бахмачем, бо цирковій тварині набридли глядачі й приборкувачі, тому подався на десну відпочивати. Але його швидко впіймали і вбили, бо він був лев, а не корисна свійська тварина. Від опису лева треба перейти до опису домашніх тварин, бо вже прокидаються мої редактори в мені, що живуть навколо мене. Їх мета, щоб я писав або так, як усі, або трохи краще, чи трохи гірше від інших. Я питаю в них, чому не написати, що коли я був хлопчиком на Десні, мені хотілося, аби скрізь водилися леви не тільки в снах. А вони відповідають – це неправдоподібно, цього можуть не зрозуміти Викреслюєм, бо лева можна було б не побачити, якщо це навіть взагалі не фантазія Пишіть правдиво про коней Але про коней мені соромно писати, бо вони були худі, красиві, коростяві і невеселі Коні були різні, бо батько часто їх міняв на ярмарку Хитрі й недобрі, нещасливі Ображені мужицькі кінські душі, пригноблені, засуджені безповоротної навіки. Коні-мурай і тягни-біда були не молодій сухорляві, з невідомою мастю, бо короста з них аж сипалася, тому ні в житті, ні в письменстві не існувало хлопчика, що так би мріяв про кінську красу, як я, і так би соромився потворності. Важко жилось коням, роботи багато, корм поганий, збруя стерта, ніякої пошани. Якось я підслухав уночі, як після денної важкої праці коні розмовляли, чому батько так лається на них і б'є нещадно. Конику, він б'є не нас, а не долю свою худіми, коростяві, і сили в нас мало, а натура в нього старовинна, геройська, хіба йому таких треба, як ми, і болить йому проклятому бідному чоловіку. Відтоді я ні разу не вдарив коня. Довго жив у нас великий немолодий собака-пірат. Якось він загубився на ярмарку, а через п'ять тижнів прибіг додому, заморений. Худючий, здалека впав додолу і повз до нас на животі, голосно плачучи від щастя, мов блудний син, ніби кажучи, це я, ваш пірат, як тяжко було мені без вас, трохи не здох від смутку. Він так зворушив нас слізьми, що батько мало не сплакнув, мати плакала ревно, приказувала, габо, дайте здох. Ну ви подумайте, собака, а такий жалісний і таке витворяє. Пірат допомагав у господарстві, носив з городу огірки в зубах і складав у саду в одну купку, випивав зайві курячі яйця. На святвечір дівчата колядували так урочисто, що в мене малого аж дух захопило, і вони виспівують мені талант «Я великий молодець, ходжу по торгу, щоб продати коня в яблуках із червоною стрічкою в гриві, а він підспівує мені на вухо не продавати свого бойового товариша». Потім у дівочих піснях уже я збирав війська, Орав поле сизими орлами, І засівав поле дрібним жемчугом, І постилав килими все шовковії, І сватав паняночку з-за Дунаїчку. Ой, коню, коню, не продам я тебе, Не розлучуся з тобою ні за яку ціну. От які були в нас коні. Після жнив пошили мені нові штани з довгими холошами І повели до школи Старий сердитий учитель Леонтій Созонович Опанасенко Здавався мені величезним паном, як справник чи суддя Він запитав, як мене звати, а я мовчав Учепився одною рукою в батькові штани І хотів сказати своє ім'я та голосу не стало. Прошепотів я своє ім'я. Потім задав найбезглуздіше і найдурніше запитання, яке тільки міг придумати народний учитель – як звати батька. Я відповів – батько. Ні раз той, – сказав на мене нерозумний учитель, і ми з батьком пішли геть. Було все в далекі старі часи коли ми не мали ще здорового розуму. А чи не помиляюсь я в спогадах і почуттях? Ні. Я не приверженець ні старого села, ні старих людей, ні старовини в цілому. Я син свого часу і весь належу сучасникам своїм. Сумно людині, коли висихає і сліпне уява. Коли, обертаючись до найдорожчих джерел дитинства та юнацтва, нічого не бачить вона дорогого, небуденного, безбарвна та людина, яку посаду не посідала б вона Сучасне, завжди на дорозі з минулого в майбутнє Чому же я мушу зневажати своє минуле? Було в минулому житті моїх батьків багато плачу, темрявий жалю Неясні надії й марні сподівання знаходили собі могилу в горілці й сварках Найбільше доля дала їм роботи, тяжкої праці І прадід, і дід, і батько з матір'ю прожили свій вік нещасливо Так ніби всі народжені були для любові і мали до неї талант Усе життя їх було скорботним як життя древніх Вони не знали, як змінити його Тільки було це так давно Що майже все вже розтануло В далекій мареві від часу Як сон І потонуло Одна лише десна Зосталася нетлінною У стомленій уяві Свята Чиста ріка моїх дитячих Незабутніх літ і мрій Нема тепер уже таких річок як ти була колись, десно, нема, нема ні Бога, ані чорта, і жаль мене чомусь бере, що вже нема в річках русалок і водяних мірошників нема. Зате багато дачників тепер купається в трусах на злоробочим людям в гарячий літній час і, очевидно, на досаду, бо чого ж мені й досі так соромно відпочивати там, де працюють люди». Були ми всі тоді трудящі чи малі Була тоді ще дівкою Десна А я здивованим маленьким хлопчиком І з широко розкритими зеленими очима Благословенна будь, моя незаймана дівице Десно Що, згадуючи тебе вже много літ Я завжди добрішав, почував себе невичерпно багатим і щедрим так багато дала ти мені подарунків на все життя. Далека красо моя. Щасливий я, що народився на твоєму березі, Що пив у незабутні роки твою м'яку, веселу, сиву воду, Ходив босий по твоїх казкових висипах, Слухав рибальських розмов на твоїх човнах І казання старих про давнину що лічив у тобі зорі на перекинутому небі, досі, дивлячись часом униз, не втратив щастя бачити оті зорі навіть у буденних калюжах на життєвих шляхах.